Etxe bat, laueri zain, mediku bat, psikologo bat, ageragune bat. Hau da garaziko CMP, hau da Centro Mediko Psikologikoko Giroa. Problemak dituztenak agioiten dira arat. Horrela erraiten dute initzetan, kampoan, gizarteak ikusina hiez dituen erita sunala, nahaz menduak dituztenek, CMPko atea zergatik idekizuten azaltzerakoan. Problemak haien buruarekin, inguramen sozialarekin, problemak. Etxe bagne hortan entzunak, ulertuak eta onartuak direnak. Bagnetik, Bagnetik. Bagnetik emankizuna. Eileko gozoa da, lera? Oh, gozoa da, etxe, etxe bat da. Gugaineko pagtangira, jazpian jabea dugu. Klima dela, oztik pasabaita dena loratu da, behazela, dena polit polit. Gia ja, be batek alokatzen dautzie etxea, no, nola pasatzen daut. alokatzen du etxea, ospitalian. Antion Musti eta Simon Zukia erizainak. Ta, duk, uh, guk emena aigira eranian. Etxe batean orde. Bai. Ah, to! Txena! Eta bai, turistak heldu baitira, oaiti goiti, baiti. eta ebe, garaziren bisitatzera bian. Eta guri so, adio. Zezet. Ala, voilà, Zezeta. Le ni badan suteko ateli kitzen denbe. Ah, telefonore bugi. <t 'il> Uridira <t 'il> ah, mengo nagusiak. <téléfonare. t 'il> atari <téléfonu> ara ta telefonorinas? Ai, telefono hartetana eta atari <'il> hartetana hola. Está egunero kotaxuna, hola beti pishkat de jergina da eguna, arte tan paseai ni, batana gau sainiz kuda zeko, lasaiago, jende berri gutxo, jende gutxo, hola, da. Dezko inaldea, mera sartzen bada eri zainen sartze hori. Agera gunea, hor gilaiko iten sustut, algarrizketetan uh, ez girelaik edo beste aktivitateak ez ditugularik. Parean, sukaldea hori ere garantzi handiko lekoa, egiten dugu hostilaleta, pazientekin ere sukald, uh, sukalde eta hilerak iten baititugu, aktivitate terapeutikoak. Ebe, aktivitatea da, uh, uh, hastean behin, den du uh, jatekoa eta jaten dugu quoi et il y a tes goût patiente kilane et a certaine prestatu, bestitu eta as-tu un rythme rythme et aktibitateak dira hola denak, denak biltzen dira aktibitate baten ingurrian, hemen aitzakia da ere kontaktuan atxikitzeko, eta ikusteko hutsak diren eta gauzak egiteko gai direnez eta eta hola ritmo batena atzikitzeko, Santa Petersko batzu eritasun batzuekin ritmoa gaige, bezakokute ritmoik eh, bat tanen kontenida ohean eta televizian tinan egun guziz, z eta egun orain Eta hor badaren bada zait, aktivitate bat, eta, eta zait ikasten dute ere, behaz, horko esu kalatzen dute eta laguntzen dugu beraz, menuak egiten, horra, budjeta batekin, eta horiekin egotat, egu uste ahuntza direnez. Ta, kalakan hartzea eta gero goxuan, konfientziazkoak emanaren sortzeko ere, eta Oso, oso, beste beste eman bat da. Mm -hmm. zigis gida betiere chimtomota sa e, mintatzen e, problemeta cele begu sabe hashtag eldia konozeko de moraba da basik hiz hartzeko ere maneira bada eta hori ere azkenan e, balbotzen da ere gai gai denez e, descentrat zer bere bira eta seta hor da momentootas den lasatzen den eta iritiko inden den ko. Pero no hay de estudiar la chen. Shu segi dezagun. Hain, pixkat kitsi baita gure fakitsa eus. Asta penan bada irudi hori nire berriki gina biniz zenpe uh, hori dara zer dira kolore horiek, tapizaria horiek ok, eta gira iran jia beziki azkarbat bada. Ben, azkeran fite usai jatzen gira, ginen, zeite, surita, eta usta peran pentsatzen ginen, zait, suri eta hospitaleko ospitaleko izan zuela, biskak suri eta impertsonela. Eta azkeran ezagas az, desbegina da, badu kolore, kolore bizi bat, eta usta peran jamin iten du burian, baina bi egunen burian enfet, be, be, usatzen gira eta gustatzen gira. <laughs> komunan bitugu, eh? karolaz okay. ederbatekin. Eta hor, bat zen, ba be bainu gela, be bainu gela beti hor da, ez dugu ba, baitez bada baiatzen bainua, <laughs> baina hor da gure piskat pikuren prestatzeko lekua. Az pikaldean baditugu wala, tiranteak eta horietugu uh, pikurak eta hola, tentxoaren hartzeko, tresnak eta, eta bada marro beltz bat, hilegietan uh, piskatik ustean aliteikena, eta paletetan marro suri bat, eta bien asketa eh, buruan emine egiten, baina ez zut on sent un petit kichu chila hier et quoi ouais mon dans la salle ouais sucrei ça veut dire ça oui j'ai dans la Gero, hemen biziguiti da azkenan, hemen bat zan pikurak ere egiten dugu, behin justu prestaketak gune bat da, eta gero pikurak beste bulegoetan egiten dugu. Badu guarmairu bat erremedioekin, oran, dit, erremedioak badira, be, bat dira, bepaziente bat zutiten dira hasteguziz pilulierren egitera. Gakotua dena. Bad, gakotua dena, eta gugira gako zain. Er Badu gu ordina gelua behinaztuguna bailatzen. Dena jkousa egite maite dugu, eo men e, e, e, transmissioak e, eta zile hor dina gailuetan dena ke jkousa egite dugu, al ansien... Ege e, animaleko ka yerba duzu e-chartzen hor da dina margatzen ouzu Alors on a dit votre agenda que cahier rendez-vous attendu ditugu. et gros patiente un dossier que dit tout papiers dit tout mais voilà est lié batté une formation psychiatrique une SGAC mais on a pas eu non en diren sox bakarrak ospitalari dio atendirenak ez dire psikatriari lotuak edo emanak ah, ez ez ez ez, ez sox dut bakrik psikatria bain ma da, badu bere diru sama bekudatzeko, baina bai honan da psikatrikoa eta somatikokoa behaz somatikokoak eskaz badu soxa ebe joa inda psikatriari lapurtzera eta beha dugu ebe behu be, be, be, be, be, azken putz behaz, behaz, behaz, behaz, hola egin <hazien> ditzen zu hori soxarena? ha, ba, ba zo ba. so baiturte horbait zira il y est même euh sortie urté à à Nice uh, Bergerie 40 la vitrine de l'hôpital mm -hmm. est la, la psychiatrie urgence la maternité oui la psychiatrie non bah et qui ça été la vérité voilà Eta holakorik hemen ez da pentsatuak zenpearen kasuan? Etaianik emaiteko uh... berriz, berriz, tiratzeko hankionen uh... guztua <laughs> <laughs> ez dute xoxik, <laughs> rotzian. <laughs> Ala ere kalitatezkola nahi egiten aldu zuen? Hor ho batean, batta a geros con beharrik antirumbear che ez sempre a esgira esgira occasione che me na noitana bel servizio quella di essere in informatica tutta gubata gubata e paperechina lì me na bon sempre gari ni personal che non c'ha futili se che non ordinare lo spirito bicicimite ma gara ospitale psichiatrico ma uh, belu vu non canto c'stava uh, sa sa architetto che dire bicic che architetto dire a e men, bai, no, Sos askasaban ikuste, mm. bai pertsona, bau, pertsonak denetan, eh? baina bai teknologia eta, fean, baina, untxa futitzen dira, ene guztuko, hori da hene, hene guztpundu pertsona labe. Mm. Gute reanimazionean, er, ananin, anan, ananer. Guketan dugu gure lan, inala untxa, inala irri barretxu, eta, eta bila, jendek laguntzen, eta hemen beden, duritzen zautaski untxa iten dugu labe den. So, era, rotasunik gabe eta erkelkaririk gabe, eta, so, so, guti horiekin, egiten eh, ditu, lortzen ditu gela, ere gauzek egiten. Mm -hmm. Egero, e, deskribapena segitzeko hemen bada banketa bat ez, me baduena bere garrantzia eta bere historia eta hemen egiten dugu, pikurak ere egitu, bueno, somaitzu dira pikuren egitera. Egunero, hartuakodaz erremedio bat, ebe pikura egine eta, e, lau iruz palau hastez, ez da erremediorik hartzeko. Han batzuen dute, ezo batzuak ez dutena, ezen eta psikiatria oso be, da baina batzuk ez dutena, e pikura baina guretako izetan ala, segurtasun bat nola erremedioa hartua duten, bat zan behartuak dira pikuraren eitea, ez ez bada beti oien autua, baina bestu bat zuen zat, da, erre meio bat orduo dez, e gau eiko, sokti Egun bataziten dira zenbera, ola, egu egitabiak ahtean, eta aprek, pikura eta gero baki haute lau asteren zatu. Ege medioa ahtza egunero erizilela gogoitea razten utzu, eta eta goizeaz, atxaleaz, denaren, eta nik uste dut, ilaitan bain diteak, kalte gutio egin zundan zautala, ege medioa. Pikuraaren alde, nik alde hona ikusten berez Eta alde txarrik edo zeixiaz, nik ez dut ikustenem, paziente batek uh, pikuraren hartzea behartzen madugu zen, eta psikiatrean ala, ala gertatzen da, diende ba, batzu behartuak dira uh, edo ospitalera joatea edo, edo erremedioaren hartzea. Pikurare iri esker, nik usteik otan alda bere etxean, edo bere maite duen lekuochtan, aliz ez badu hartzean, aseigur da, Gure gauchetuko mederena gaizki de duela, doleta berit ospitala radiomirco de eta bertuarena hori ala ere uh, izaitena arazondi bat uh, psikiatria mailan izan ehmedio edo pikurarena kasunta baina uh, batzuk ezutzelerik uh, eh erimedio ikartuna eta borchatzea hartzea ornun damuga askenen edera bakiarena ana hola. Uh, hau da psikiatriaren intedes handiena eta fe intedes nio hortako hori maite dut fe, zaila baita, fe badirak galera etikoak uh, gukak uste nukularik dien da sufritzen, baina ez badu esen datun nahi eta o, bere sufrimendutik ateran nahi edo noiztikoiti behartuak iren laguntzea eta noiztikoiti utzi behar dugun, be, behar pertsona batek bere buruaz beste egiten dularik noiztikoiti uste uh, nalugun uh, bere erabaki hartzen, behar zera skizofrenua delarik, delirentea delarik be, gure errealitate, beste errealitate bat badu eta landi errean ezartzen hasten bada hor zeiten dugu, bera edo beste bat zeiten dugu, gero beste bat depresio handena eta bere buraz beste egin nahi duena pentsatzen ere be, bere autua dela, baina bongo pentsatzen dugu eritasunak duela autu hori e, bideratzen eta azkenan, beha autu txarra hartzen dela Hala, nola behartu, nola bere originaltasuna original atxiki, atxiki, baina nola Bon bref gailo uh, sho sho savalada taorenak hartzen algira hortan mintzatzen baina nabatutan behartu berdas eta hola baganean ospitale ospitale anguirillaik ere batzu estekatuak dira ola, Ezeko lan plazerrez egiten eh, pertsona bat, be, geizki bada, biziki geizki bada, bere herritasunarengatik, entzio eh, handian balima da. Ezeko, ez da dina horxpitalera, ez tegato izateko, baina eh, batzana, ala, alabukatzen ala alda. Bide psikiatria, du, wala, voilà, oso, berezi, berezi, baina, baina, baina, baina, baina azkarra, azkarra. Bada beste bulego bat, eh? luar Beste buleko ba bat horgeiago midik baditen da, bai du imprimagailu batek ustean alduzu. Eta horbele ordonentziak uh, imprimatzen dugu. Et... Edo deitzen dute itzordubatu kaiteko hemen. Edo diten ira endirektuki honat. Uh, Katiz alagoiti, erizaina. Uh, eta esplikatzen dugu, funksionamendua errana edu hemen, Bait ezpada zenpigusietan olantolatua, baina uh, nugu kemen erizainek egiten nugu lehenitzok du hori. Ahtzen nugu guti gura bera bat pertsonarekin plitzengu uh, zenako ditenunat, ze zailitasun dituen uh, ara ebaloak eta bat egiten dugu eta eta ara gero algajikin ikusten dugu uh, bere galderaren arabera nola erantzunzertzun uh, erantzun ekagi uh, guk eri zainek segitzen dugu segipen bat,zenta uh, estimatzen dugu direla zailtasun psikologikoak beina um, bakarrik... Uh, Mintzatzea eta gauzak pausatzea hemen aski dute. Batzok badituzte um, zailtasun askaragoak eta hor berba psikologoa edo medikoa berdute uh, ikusi hemen eta itzordua kantolatzen ditugu. Hori nahi patzen dugu ere bilkura batean talde osoan eta, eta adosten gira uh, zebide hartu berduten jendeak. Somat... Pertsona pasatzen da emendik? E, Regularki, somat pertsona segitzen dituzo jazkene? Uh, uh, Hor, emaitzak ukan ditugu, uh, 2008an pasatu dira emend, BG-1, BG-2 pertsona. Batzuk uh, luzaz segituak dira, beste batzuk bat ere, uh, aldi bat edinen dira, eta ez ditugu gehiago ikusiko, haste uh, batzuk, hilabete uh, batzuk, fern, dependizinez. Uh, elduak, Eta gero unata diraunat uh, de verdina desberdinak, va innan uh, shofricaria edo psikologi qua que dop psicatric qua que dutene. Euh, ei saitenala euh psicotique uh, qua, angustiak, angurak, hain izgauz izaiten aldera Baina Bainan horiek dira gutxi bera, pensatzen hod geienak ikusten ditugunak. Eritasuna hala ez, beraz? Hori da, erritasuna ez. Batzuk ospitalerat dioaiten dira, handik pasatzen dira eta geru unat gira, edo, diadanik ezagutzen ditugu, eta momentu batez, ez dira gai etxan egoiteko, eta zinez, behar dute dioan hospitalerat... Gauzak xakontzeko piskat eta ara. Gertatzena gu, joaitea etxerat, hori um, gure medikoaren baimena behar dugu hori egiteko, uh, eta initzetan egiten dugu pertsona ez dela harrik unat uh, Edo medikoak galetzen bagaitu ikusteko nola den bere txia, nola pasatzenen den etxean, familiarekin, uh, paradada edo, familiakoak uh, ikusteko, tapu nubate egiteko haiekin. Nola pasatzen da zu erizaina zira pertsonarekin hagemana, una teldu denarik, bat zuh segitzen dituzularik luzaz eta nor zira zu haien? Ah, galdera hona, ez dakit niri pausatu behar duzu nori. Beni nahiz uh, haien, ez dakit, referentea, hola deitzen gira nik ikusten utalarik lehen aldikotz pertsona bat, nire gana dinen da eh, jesagoki. Uh, niri pausatu du lehenik uh, bere bizia. Et, ahreman berezi bat sortzen da, bai. Batzotan uh, gertatzen da bat baina hori da ahreman guzietan bezala. Ahremana profesionala izaiten da, baina hala uh, ere goera uh, dezberdinak ikusten zuzue, komplikatuak, zailak, uh, nola bizitzen zuzue horiek? Ainitz mintzatzen gira taldean. Garganzitsua da uste dut uh, guretzat hemen aipatzea taldean mistorioorttitzaken uh, zuten ditugularik. Gibela pen pixkat hartzeko ere uh, importantea da hori. Beraz hemen uzten dituzu edo etxera era maitzen dittu batzuten hemen usten ditugu. <laughs> behar du Taldearen garganzia aipatzuzu hala ere uh, barnnekoak eta piskata aipatzeko, dena edega da etxehuntan edo badira zailtasun tipi batzu, ala ere tarteka. baditugu bai pentsatzen dut, ez ditugula aski ahal uh, Gure berezitasuna ere hemen da Dona Parliuko sektorea badugula la lagorte orain, eta eta taldea ez da biziki potolotu hori ukan, eta beraz lanna badugu, lan badugu eta batzuetan zailtasunak baditu galderai uh, fite erantzuteko. Psikiatriaren sektorea da, eta ez da um, Bayonako ospitaliak dultzen edulit, zaite, ez duela lehen tasuna emaiten psikiatriari. Uztuzu Bayonako ospitaliaren dela, edo horoko jadela psikiatriaren kasua. Nik Bayonako ospitaliak bakarik ezagutzen dut, beraz, uh, impresio hori dut. Komparatzen gira, batzuetan paueko zerbitzu batzueri, haiek dira zantro hospitali espezialize, mm -hmm. bakarek psikatria iten dute, diruguzia haien zat da, ez mm -hmm. baionan bezala, beraz, baionan beti hola da. Zert falta litaike, beraz, tapizeria aldatu aparte. <laughs> <laughs> <laughs> uh, eri zain gehiago, mediko gehiago ere uste dut. Ben ara, holako, holako almenak bai. Ondo mm -hmm. uh, horiak dira, diende batek deitzendu helarik, ez guz segidan erantzuten hel. Eta batzuetan hori aientzat, fean erientzat, zaila izaiten alda itxoitea biskatz. Mm. Oinoguk erizainak entzatzen gira fitesko em, emaitia itzordua, baina medikoarekin luzeagoa da. Eta batzuetan zaila da aientzat. Sok zen ditugu uh, pertsonekin. Uh, hala, ez da beti egesa hartzea aien bizi historioaz, eta batzuk zailak dira, baina uh, interes gajia da. Interes gajia da. da or eginten duguna ateljea zaintzin artendugrafia modu baso bat eginene. Ura, ura egiten duten puntua zenua, zenua antolatuta baina ber noji ginendu egiten ginen dugun ura. Uh, Jaudi biasgarren horren ondoren goanda mexina uh, ditu patata beshtala. Tri. Mm, Truiz, avec, un... avec ouais. <rires> Et nous aurons aussi avec une pomme de talde tailerak proposatzen dituzte. pilota antzerkia ere izan da eta ostiralero xukaldaritza tailerak Como Nola ou ditugu? Ça c'est classique, comme on... Il fait Ouais, effectivement. Vous s'y mettez à la bianne. À Voilà. D'yadanez-vous que tu disais sur... La bianne Le four ou la poêle, je Le... La poêle parce qu'après il y a les... Tipou oui. l'akere, ah. RBR dira. Parce qu'après vous, vous dites quelque chose d'intéressant, Therese. Et en n'ont-ils servent-ils, Therese Non. Si on fait à la poêle hein, les patates aussi. L'ours oui faire bouille. Ta tente, ta tartale bien chertoerco. Ah, la tartte tatan aujourd'hui il y a bravo. Alors c'est quoi l'idée d'une tarte tatan, c'est quoi un peu Bah comme dit Marie-Pierre, c'est une tarte transversale en fait. Voilà, c'est ça, c'est une tarte pomme à l'envers, le narcisse. Ah voilà. Bah alors la jeter cette Sagarrak? Hadox. Sagarrak muztuko ditut. Sagarrak muztuko ditut. Peresilaan, siatzen, nainen Egun amakainainen du, ta... eta lusarrak. Ta... Eziek hau taten duzio? Bada, goen ahtian. Egun, elduden hosti elehen dako, hau taten us... duz, du. Ah. Nik egin hau taten <laughs> Ah, nahi berlima zu. Tegez, agosakoa, laboraria, badukasik urte bat zehen pera joiten dela, sukaldaritza tailega gustuko du, eta antzerki tailega ere ainiz gustatzen zitzaion. Sukaldatzea maitu zuzuk? Izanan iz... ...Bastien Demorana... ...Arnein... ...Gelmantean izan izan izan... ...Lania... ...Sukalari? Ha? ...Laboraria... ...xemia hartudu... ...angaek zari gira... ...Zenta jenarra... ...repetan jartuda... ...kusten du guai xemia, eh? Ha... ...ahitzen gira... ...ez... ...ez... ...ez... ...ez... ...ez... ...ez lagiske. Zubeti la bolancha beti. Beti, beti, beti. eta gero senarra la boran. Chao, asin. La ni beti danike. Sei mi ni balu geion. Hala. No. Ni beti danik senta aitza gastesenta biotsetikeri izan oso itsikta. E, Eskolan izan anis, ba, agirre zabali, me, gero koisik utzi, guztiz enta, ama ba, bakarik ez, ni sabe. Itzi ramuz eta. Irida bien aitamak ez zuten notoik Ez permijaiker e eh? baginen eh Arosan Meriana episerita baginen onduan best den das donia nere baigur jiadote donia nere urri hitia iri gero eh, agnein katinanian baigo gintaz eh. ...inter divided sich entz어から. Tieteen ozilean radianteâmela ercatat... ...atze kottetún probero da... ...ok icho vält��äter... ...he dễ ettcooler... ...e дvoz...? ...e, wirken das Board 24. Hortでは, Gendia ikustiak. ZNP eh, emengo egitura, ah, ere horiek ah, ah, ah, hartzettun? Ba, eta nola. Ni sokalena maiteut eta gotik. problema problematzu eta gotik ditenez, se... kambiatzen da. Nah? Hemen laguntzen zituzuna ditiak? Ba, ba, eta ah. nola. Gero ditendida, yeah. etxeane, etxean. Eh, infirmierak. Right. Ni frantzoa, mintzatzen gira. Goteik, uh, aigira eta dena eta zen ha, horiek gira. Medikiak errantzetan. Ta, oh, ah, eh, ta gero, frantzua adintzain, kurre etxata, nahi bela banina. Goteik, jarra. aminan depresion taidu ashinne edat edatzen boye finiobi boye goshortekin isentako una diten zalai ki sigariko goshortasun batiko ah champêtre au thé va goûter qui sont là voilà gustia Anola lortuz, gelditzia edo... Kustendien uh, soffretzian ziela etxekoak... eta gero segituz, medikoz eta... Hotean iz, hori betan. Hoi, yeah. ontsan iz, hori betan. Kanatutu, problematzu zen uh, Aita beti erizen eta... Etxean izameak eta... ...eso bera. Gaste nintzane... ...gai... Oh, ...pastia-pastu. Eten gabe? ...gai... ...pastu egte? ...gai... ...gai... ...gai nintzane... ...eta... Tanen aitpat gastena erizera trésomique. Mm. Et chanachi du. Ta hoye uh, hirugte senu sen usen. sen. Ta betecham. Et cela minceau. Gugi el Amaikilan, el amaidoni. Genemen zure burua zuko patsentila. Hau dire da. Zuko chico zel-iikan ya baikala! Eta kongen bat sheeto naio ez ladyo testik. Ez substancesatzeu heiko? Fiti zeker emakako zaier somi da! Haddi emakako podia ustek 0, 많이 genial... O게 dora aldexen 수izia? O tuhan useden digunosun. Ze kohausen ad黨isun! Otuher abbiamo già coi! Bi ek Bi ek. Daitezu baskalaro burikinen? bai. Wu fe taldea da. Dos. Ona txogira? Hala, ona txogiste. Ori Cool. <tartos> ke neri da guri gaser guri gaser oribeda antzutan suinka tia do menj a trad de gros lui ou bien on va en califrance bienance et guri eta izan multa urte zenpera heldu da medikoaren ikustera pikura egitera hiru astetaik eta kafea hartzera ere berbidetik Ta gustura luziraunat? Ouais ouais, Darren, t'es rigolo. Bicicla ça arrête-t'il? Ça arrête. Non, la biciclette ça ne sous ça arrête coupe. Par là on peut on arrive non, long, du jeu, c'est quoi là? Buta que y a te egunero. Mo craie du centre, short. Acheter juste marqué. Vingt-huit, vingt-huit, vingt-huit, vingt-huit. Isabelle Queen. Isabelle Queen. C'est maite aussi, Mankissoul. Il y a beaucoup de chroniqueurs. Il a été aussi des activités là-bas-bas-bas-bas Bouta-ga, bouta-ga. C'est ouais. oui, maite On mémorise après. On a mémorisé. Mémorise. on a Ah, Un trac Ah, là C'est au revoir les... Lehenko historieta? Bo, boi. O, egin bai. O, yurdez polmanaztet not. O, egin urte urroni da zuetak? Gijan, gijan. Igen, sosante eo, kenyan. Proe joa, Eta beti gazte? Ah, beti gazte. Be, erlatxiki gazte, zire, erlatxiki. Memorioa getron dut, zatego. Memorioa getron dut, zatego. Pa Certamente so'i tirasu ves. Moitzenik. Pio tomato, pio to. Si la vien gatteria. No cibo. Ah, sushe. Eh, sushe. Ich fu seine Yoga. Piso rolo, piso rolo cose. Moie cali no cos. Non avete no sushi shonako. Allora non posso. E da siete no sushi shoriki. Ah, poi lo sto. Pippa coliscan coliscan noing as si ça la sinus gen ya j'essaie de transsonnier c'est un film ça me dégo Buzika maite duzu? Ah, Buzika maite duzu. So. Buzika ah, maite duzu. Buzika zuten duzu? Bola prop. Buzika kantari oskorritu. Perrotaber. Tak, kafia hartzia hemen guztatzen zuzu? Ha, maite kafia hartzia. Ha, maite horio hartzen guztatzen. Habe da meha duzu kafia da duzu? Ez putu guztaiak. Ez putu guztaiak. Ez putu guztaiak. Ez putu Konatzen datatu nola pasatzen zure egun bat? ni ko basto, ni ko basto C'est un pays de Marie-Clazine, là, non C'est un Bon, oui, un truc qui va chercher. C'est un truc va bien, oui. C'est un truc qui va bien. Mais il est est un truc qui va bien. Oui, il est un truc qui va bien. Il est un truc qui va bien. Il est bien. Il est Bon, oh, tiens, tiens. C'est bon, mais... 1550. Ah, t'as de coucher sera... à tirer, hein Il s'est là À l'âge, Michel. À l'âge, Michel. Uh... Adieu Adieu Daniel da pertsona bat eldu dela irregularki sem semperà Françoardam billeta Elisaina Sempre coi Elisaina jo eh, Daniel ikustera bere sajetserat ta gure lana das ke enfiñan eh, Daniel bere eritasuna ta dako. Eta ere, azken finean, ebe, ebe lagutzea ere zahetseko talea, ebe ongi lan egitea, uh, baditza honetan uh, dañelekin, diakinez, ebe hala, uh, dañelek baduela bere ibilbildea, bere, bere iragana eritasunarekin, baina zahetsea da bere bizitokia, simpleki. Egitura egoki bat da... Eza harritxe bat, Daniel Da galera ona, zenta azken finan uh, betiko galera da nola, nola azken finan uh, atelatzea diendea hospitaletik. Ukaiteko hien tokia, tokia egian, jakinez uh, batzuk uh, baituzte zaitasunak... Uh, bizitzea bakarrik apartamendu edo etxe batean. Orduan behigada, batzuetan izaten naldi da derogazioak ere naizta jendeak ez du ahunta dina asartzeko zahetxean, baina batzuetan embe proiektu li muntatzen da, eta azke filan zahetxea duk altel nalitugu eskor batzuk, baina da bizitoki bat, nun pertsonak badu bebele askatasuna, eta Nun pertsonak baitu eskubide. Hala hospitalan ere pertsonak baditu eskubideak baina ez da bizitoki bat agun. Kasu batzuetan izaten alhal da konpromisu interesgagi bat orala kaiteko bezker final ohien independententzia edo autonomia handiena. Eta zuek zenpetik egiten zitlarik zahar etxetarateta biddez,zer euh, langilekinzer lantzen duzue. Ebe go orgila be deja la chaiteco uh, oien keska edoien oien uh, belduhak zeta azken finan haiek uh, badute be esperantzia handi bat uh, sartendia Bailan batzuetan psiquiatriak eukaten uh, alizuzte uh, ba, edo beldurrak, edo, edo keska batzuk. Hor gira ere batzuetan eh, be, giteko aremana, eh, be, bai pertsona bai, uh, eta bai profesionalikin aremanaz. Batzuetan nere izaten nalda ezustuki uh, beldurrak edo keska hori ekin uh, loturik. Komunikazeko arazo batzuk, Gurelana da eta elbudoa da ekartzeko uh, lasaitasuna eta konfientzia askan filan deneri. Uh, eta askotan komunikazioarekin ebe komponbideak atxematen dira eta ongi Daniela entzun baitugu, hitz egiteko entzuten dugu be, zaitasunak badituela, tratamendua hor sartzen da? Bai, bai, sartzen da alda, zenta azke finan, tratamenduek ekartzen dute eraginak, baiko jak eritasunaren dako, baina, unkaeten nahituzte, biga eragin eraginoiek, hor, deitzen dilena diskineziak, ala, beh, justuki zaitasunak mintzatzeko eta hori, an hori otzen ala tratamenduarekin, aur badira tratamenduak zuzenzen e, edo bederen tipitzen eragin horiek, baina ala tratamendu horiek ere dute dena zuzenzen edo dena ken e, kasu batzuetan hartzen dira biziosoan, eta eta ikusi zbere bazuen dako artzenutetela tratamentu ola do la be, euh, be um, eragin horiek euh, egoten dira eta eta bazutan hunditzen dira ere gure betiko galera da ala gaitzagune buruan ala chikitziko haiteko ore orrekabat badut e euh, un traitement eta gero handicap e biskarat karko harina izan emorek urte, kampoan izaita gustuko du. Kati bere erizaine referentearen ondoan, bere beldurak nola sortu ziren aipatu digu. Baratzea, espaz behar, gero behi ikin ere. Zaldieikin ez? Zaldieikin ere bai, mm. bitilinean bai. Ha, Iluak hartxalde bitilinean, egun bat behauzen, eta Baxikona ez beste ashtiak, baratzea mm. egitea. Magesera jorbiu. Baitetuzun? Bait, baitetuzun. Ra-sahida kamponean egitea. Iguzkiak ipian elea... Ene <laughs> <laughs> <laughs> erudia erudia ikinen? Ez guti erudia ikinen. Kabara ikinen bait, baitetuzun. Baitetuzun egitea egitea. Eta jendearekin, ere, lan egiten duzu, edo bakarrik zira? Jendearekin bai, ere, nausia ekin, edo bat dira beste lan egiten. Eta zure beste denbora erdia, lana afinedu zula, edo zer egiten duzu? Promenatzean, edo betxean egiten, egiten dugu barratzea, ere. Batukta, bat tratamendua hilaiteguzi. Eta tratamendua zen dugu zuzu? A senago buruendako. Voilà. Ba wan un urte eta ucam dute un grand âge. Baobe urte tan odonisa espanyana. Bare water donné et pas un scoute drogue. Et ta gilo figure mesure un évou podebitikia que nos titia targuero belo hongia e o janis choreghian bestea chorea eta orani indutovia chest ansunuto astileria na chacalia orsanza el berdinostia aux sonsanvre quand nous deux belbura init et horrek fines marque ba ba tout uh, de suite bon bah et a giu hor u quand nous deux belbura elle et tout touchi mm -hmm. belaka et a induto in uh, le weekend qui est espagnol a de nuit et a gero indianan ginan x eri uatchan eta hori gandut hain blokatzen. Eta hori gandut hain zela? Eta hori Ah, bazen gandela, jari presunen, eta hori gandut hain, gandut hain, eta hori gandut hain blokatzen. Paxor, eta hori gandut hain izan. Bimila bieugtetan, eta hori gandut hain. Eta hori gizora, gindzilean, hori les boulous était à Giro Dauji on se regardait ilo encore c'est là ni ni bra cafigo qu'ils sont reparti prestige ITA était ni ni chatou ni chat alors pas chatou d'ailleurs n'est-ce pas c'était pas trop facile pendant plusieurs années de de travailler avec uh, je m'entendais pas clairement à l'intérieur de la tête et ba, ils ont ils te donnent le botsak sur le sur le botsak ne ne les botsak travaille pomodoro alo schön dann demoi même et ta nomma toxicinense impera fin carotian kursenavia psicher undche gero Getsinan ah, du nespoa batzik, Paguenan? Lengit? Piskaba. Uh, Aldi bat Paguen. Getan anu jai feinu filio. Anu gukanduen berdukhani bat ere. Eta eskapatu. Indut Paguen 8-10. Tareirogan eaxeba dinda neshekatzia 8-10. Ohi, itean duut bigaxe nahi gehu Hori ima ite Indoute oftenefesta la chiki. Pas autant d'anal quoi, et ça. Donc, chaque shadow. Ouais, autant d'anal quoi, droga elle est infinie là. Quand elle naît, Ouais. C'est <truz> agréable si baiongi adosh ateratzekoa da adosh bebe beuncha euh ebempikable ordu ona on docteur vous aurez quine si vous êtes sema demorare murian a peu près il a aski aski l'aster amb ia zeleno était loi entendemako tu riguardite à la odele Bikain. Uncachko. Bikain. Ola, ola, ez ez dazzeko, bedre gano, franxorekin zergia. Egoan bishko, radio! Lehenik leko kotasunodi eginen dut, eskoraz. Bo, eskoraz ikasztan abi niz, behaz utsak izanen dira. Beaz, beaz bakatukhen dako, me nahi dut leko kotasunodi egin, agerian ez Normal ki bizitzena aldela uh, psikiatriko eritasun batekin, tratamendua hartuz. Leire, bipolaga da, bere burua uretik ateratzea lortu du. Eta hori, irratian espikatuna izan du, anonimotasuna txikiz. Hiru hori eskutan, bipolaritatea zer den espikatuna izan digu. Bipolaritate uh, eritasuna da psikiatriari lotua den eritasun bat buruko editazun bat, eta pretseski umoreadi lotuaden editazun bat. Egun, tratamendu eraginko jak badira horren sendatzeko, ero zuzenki laguntzeko eri bat normalki bizitzea. Jakin behar da, gaur egun ez dela sendatzen editazun ortaz, behar da tratamendu bat hartu, untsa bizitzeko. Diabetiko bat behar du à partout edo etco hartu et masté bipolaje ils sont battés onchaise etco vertou partout et traitement deux et on Erten encore normalki qui biciteco sera quand même une normal qui biciteco be orditengila et ditache nonen symptome shintomo... symptome best la quoi qui bi et diarrhée nik enesintu moake deskribatuko ditut. Bez, uh, editazun hori, azpimarratzen alditugu, hidu faceak. Lehenik, euforiko facea. Euforiko facean ziderarik, izi gari untxazida, bat duzu energi haundi bat, ainiz gauza desberdinak egiten alditutzu, beti izi gari kontentzida, gutiloiten duzu. Zuk, familia edo adiskideak, ez dute... Erraiten eh, al edizidela faceo hortan, izi garrin guntzazide eta nahi duzu faceo hortan egon nahi. Me adibide bat agerian ez hartzeko ez dela normala faceo hori. Ba, haini bergisar badiak inuen, eta ez nuen tristu dura uh, senditzen bainan bostkarioa. Eta ez zen zarkeria, bainan guai badakit editasuna zela. Zen eta editasun hori emozioak desorekatuak dira nde surerektuak dira. eta hori uhjuntasunarekin nuai ohartzeniz ez dela normala beti untsaitzaitea bizia ez dela hori beti konten beti ez zela hori. Euforgiiko fa sortan beste sintotomo bat baduzu indartsu handi bat. Pentsatztzen nuuen munduko miseeri zabatzen alko nuera. Be sortako las hasinnintzen diru ememazakk embaitea pobre edo katoliko elkar arte batzueri baina hori neorgieganez. Hori deintzen da, eldak nioak edo frantzisez de delij. Baina, berdin eldak nioen odiak zuretako atxikitzen itutzu. Bestze ezerbait ere, euforiko fase hortan, ahemanak gendeekin, desure katuak dira. Ez zuzuetza utzen horbait, normalki, uh, egoetentzida zude lekuan, behor, joetentzida, mintzatentzida, gusiekin, uh, betia ahidox, uh, bon das uh, momentu bikaina baina beti be be essen noch mala in uchtas ala lien fashortako gedoba baina ire isaiden alda fashin noch mala baina tako i sigari usteu sigari la bucha dela tratamenu digabe fashin noch mala odi bisi baina tsu gora ta bida gabein su Ez zirak konten, zainta beti sekatzen duzu airoz ta asuna eta beaz ez zirak guztatzen faxia horretan enetako. Eta finitzeko, depresio faxia uh, bon, Bi depresio handiak egin ditut Ez duzu gehiobizia maite, ez duzu ne horrikusina eta pentsatzen duzu zure budua iltzea Hodi enetako Bon, nik asmatu nuen egin molde bat uren egiteko banakien nu, nola, noiz. Eta indako fasze hortan, haidostasuna agertzen zen bakarrik pentsatzen nuelarik finitzea bizitzearekin. Sekatzen nuen beti um, euforiko humore gozo hori. Baina bakarrik bizitzearekin finitzea diten zen. Beste esento sentu mo bat fashoxtaneni hortan, astipo perche pertsekusio el darniok pencasse nuen noch weiter kile nuela yende cousia familia lagunak eta denetash mais nintzen. suis là c'est immense fasho li sigari sailada edia den satetaili ourbi le coa densa bilien fashak bon ici c'est nalcida ingudumenas tu ejaitenal edici de bainan idugaren fashan bai och ahanguratiak dira, buraxoak, denak. Hor haipatzu dituzularik depresio momentu horiek, eriotzarena hor haski-reski haipatzen duzu, nola bizi? Eben, esanzen zida ziklo batian, zude burua ekin ez zida gehio uh, metr, ez nola ekan, eta behar duzu enbut, ahiroz eta asunatxe maiteko eta hanik, atsemaiten nuen, aidostasun hori bakajik hene budua itzeaikin. Hala, eta, bon, baditut uh, lankideak, CMP guziak, ta sortan, uh, eta ez nizortan, mil esker daren zat, ez dutin bainan zolan uh, uh, joan aniz, zinez. Budua urarik ateratu, hene deskribapena de beheldurtzen ahaldu diendea kontzientzia bat dut hortaz. Baina, jakin behar da psikiatrikako uh, editasun bat ekin tratamendua hon bat bali mahuzu, zudebizia untxa pasatzen alduzu, jendeekin untxa da, baina behar da tratamendua hartu. Beste editasun bat bezala da. Lekukotasun hori nahi nuke baliatu, garrasiko zenpeko kati eta wuzlo medikoa eskertzeko, zeren eta itzak atxe mandute, E, bide xuxenean behiz ezartzeko Eta haimitz lagundu naute azken urte odietan Isigaxi e, untsa ebisiniz, ene tratamendu adekin E bisean ormalada Shantzaukanduz zeden eta ene familia Adiskidiak ene ondoan egondida momentu zailagoetan Eta ene lana ez dud galdu Amei eta eta elia Awea eskualarean Awea Eri de hori nahi eta berreza segitartia, morala ezeko ditu eta. Jean, ameriketan egona, urepelekoa, ezta gaiztoa. Bainan kolera handelarik, eun taberro kiloko gizonetaz, ez tabeldur. Uo hoti gide, jende, unha dira, kanta pasu zen, Le mi chual li auto hoitan egin alkan tamdo pasze. Je te le bienvenue toujours là-bas. Enfin j'ai un acte de dana una. Jo ni eres isuna esto. Sa sa sa oso sai febuquen. Eriak ez tira dana berdenak. Bazua eta koskada koskada. Te hemik zatu naita ezum. Uli dana dana berdea kuse hori. Bazua moa je suis un malade mais ça fait des années et ça ça je le sais je le sais puis je sais qu'est-ce que c'est alors bah et de toute duiten zinen ospitaleat mundu uztam Satunez anaia inzata ordune eri inzane ba eri jo eri oftra so eta aldunaren tonsozaikena ura adoro posta ondona gisuma nagora arboran jeratzen anaia inzesan mege etxanokota ura eizuntz ezuntz ama esuntz ana estu tozun haigo da orta, e -e sunru, <laughs> eh uh, gorde e e zen ta bate baskaldua bezi joan izan baina baiena ba, enake no no no no ezko ta amelun zego bat ana ateman utz anakandapat ta anakandapat eh? uh, zan ha betun utzalai ez sunta ordinakola dieten izan eh correati alojde sanetan eh kolerantzialek edo sanetan nola zira horian ba koleratia lor indarra doplatzen plata mezaskat Orden gasorak izan txarrarazna. Estuor den noita mullar, eh? Anegoi hincenzi, goi hincenziren meegia, ania da. Hamen osago sho forrata neska. Neskaieranak hon, ata somo da beti Jonatan batagaskoloa bai noa kando pasena abielsan eta bazala ekipaan zu sua alta gihto idurio dio no eh eh ese bai en hizgastua es je te in narrando plaza maizeskada ordezko estuka sun baitena hundia ochi pi Euntabre, kiloko izoma, be, jepapoz, lui unua, eh? <laughs> ne horlan ez, ne? Franchoa <tusura> erizaina ikin mintzatu zira adibidez, holakotan zer eh, ekarzen dautzu, zer... Behar da eztetek eh... be e atera, eta inaten scholar saena haizan, hola, konstituta, ene, ene gora behar apushka eta Gamietan ezan edo solas makurrak edo ezo, eh, baitak edo meni egien zeraren nora. <laughs> ba, gizu eta zerrezeran ordiak? Uh, ba, hori gara. Eta <laughs> unat ditentzelaik gogo unes zelduzira? Gote, gote egiten ezan ezan. Gertien ja, behar da mitzatu, ala, gure e, eskolan dira gire, ha? eskolan guzala hola eilea denak eta bizia berri badak, no? ezin, eilea eztenak ez du anez gauza bizatzen. Nola jokatu, nola iltua. Eri eileanak, anez gauza kursiik eta jasaitan. Zagena aduan. Ien da usahari, alo beti-beti usahari-an. Harak ez zakeen, usahari mailean batuzula jola petuak, alo ura beherak, bisiak izanio kastan zuzu, batazke zuzu, bisiak zera ura beherak, eta gero erretan alduzu, alo... Zerden, alo biztiare, lana zapartta eba, ezo. Beratago komponieto utta, gero. E, ongena esanak, eh, anetzale, estuta komponietzan, behagetan dena launtzeko da, ezo, urrareba. Nik gaitan du dure, ene, ene kusumonu dira da, ebena. Niko holan ezin beti, beti izan, eba hemen ta ameketan, behagetan dena launuta nu eta ola, ezo. netik saioa. Euskalgatiak eta Ipar euskalleriko hititza elkar lanean. Eskerak Bainaako ospitalea eta garaziko zenP egiturako langileak ateak haerreski ideki izanagatik, Kati, Anton, Simon eta Frantssoa eri eta biststandena haien lekukotasunak emaitea onartu dute nahi esker handienak Terrez, Daniel, Leire, Jean... Eta Pancho. Eta eskerrak Lumi taldeari hitzaltzikinak disko berriko kantuak hemen entzuna lizan baititu. Kantuzarina ez baina. Era nendida sue. Kantuzaria ez baina. Zer ta Kantsaria naĩ España Heranendida sue Kantsaria naĩ España Certa quorio te E coste na sueva